pe Din nou împreună, iubiți ascultători și de data aceasta cu ocazia programului L236, care vă vine prin preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul cuvântului de astăzi ne aduce în fața versetului 29 din capitolul 20 de la Evanghelia după Luca, verset pe care îl vom citi în dată, urmat de explicațiile care îl însoțesc, nu înainte însă le mai parcurge un nou episod din lucrarea oglinda sufletului omenesc, câteva gânduri destul de generale asupra sufletului scrise de Richard Brand. După ce în parcursul lecțiunilor trecute am discutat despre o serie de defecțiuni ale mecanismului sufletesc, defecțiuni care fac irecuperabil sufletul omenesc, motiv pentru care Domnul Dumnezeu a trimis, să trimeată pe Domnul Isus și să ne aducă o ființă nouă, în lecțiunea trecută am vorbit despre subiectul toți avem suflete bolnave. Întărind această afirmație, scriitorul spune că fiecare politician, spre exemplu, va justifica rațional orice măsură a partidului căruia aparține, măsură pe care el și-a însușit-o, însă nu fiindcă e logică, ci fiindcă este a partidului său. Iată, deci, o stricăciune a mecanismului nostru sufletesc. El și-ar fi însușit și o măsură contrarie, dacă ar fi fost luată de acest partid, cât de puțin au de-a face cu logica toată politica de partid sau toate atitudinile confesionale, ne arată faptul că, în virtutea aceleiași logici, adică presupusa știința gândirii drepte, adversalul își construiește argumente opuse. În mod obișnuit, Oamenii nu-ți vor putea răspunde de ce să cu o anumită faptă sau de ce și-au însușit o anumită convingere. Ei sunt prinși în lațul minciunii lăuntrice a sufletului lor bolnav. Un alt exemplu. Un om poate lucra timp de zeci de ani la construcția unui sistem de gândire ateist perfect. La întrebarea de ce ești ateu, el poate să-ți răspundă foarte convins aducând ca dovadă miile de argumente pe care și le-a adunat, dar o analiză mai amănunțită va arăta că poate a fost dezamăgit în tinerețe, în dragostea pe care a întreținut-o cu o fată credincioasă. Și de atunci s-a născut în inima lui antipatia față de orice credință, iar tot restul gândirii lui este numai justificarea rațională a unei atitudini adoptate din motive de ordin sentimental. Vedeți, lucrurile acestea le descoperă numai în cazuri rare specialistul, spre exemplu vreun medic psihanalist. De cele mai multe ori, insul habar nu are de motivele pentru care a luat o atitudine ateistă. Această înșelare de sine produce mari conflicte lăuntrece. În măsura în care în om se trezește bănuiala despre existența unei mari minciuni în viața lui, el înăbușe acest gând, adică îl exclude din câmpul conștiinței sale. Dar gândul că îi se răpește dreptul la viață, continuă să trăiască la marginea conștiinței și caută mereu să reintre în ea în forme tulburătoare. Deodată sufletul este cuprins de o stare de tulburare, de o tristețe adâncă, de melancolie sau, din potrivă, de o stare de nervozitate pe care nu și-o poate explica. Omul care jură că nu are păcat, că nu este mincinos, acela este plin de minciună. Fata care arde după bărbat își va ascunde ei însă și această dorință sub vălul unei pudori, al unei nevinovății exagerate. Tuberculosul care știe adâncul sufletului său că pentru el nu mai există nădejde, va fi plin de voioșie și de un optimism exagerat. Glumele și o bucurie gălăgioasă îi servesc adesea omului pentru a acoperi o durere care îi roade inima. Un om va depune o activitate febrilă în slujba unui ideal sau unei credințe și se va trudi cu o forță și o pasiune neobișnuită să convingă pe alții de caracterul nobil al cauzei sale, tocmai pentru a-și înnăbuși glasul conștiinței lui care susține exact contrariul. Un om va cerceta în fiecare cuvânt și fiecare literă a Bibliei și va găsi explicații strălucite la fiecare acoperind prin această cercetare refuzul lui de a împlini marile cerințe pe care Biblia îi le adresează. Totul este minciună și minciună și iar minciună. Suntem niște minciuni ambulante. Cum să fim pregătiți pentru veșnicie? Cum să fim plăcuți lui Dumnezeu? Când interesele noastre materiale sunt legate de o anumită credință sau stare de lucruri, și când năruirea acestora ar dăuna prestigiului la care ținem atât de mult în îngânfarea noastră, credința aceasta devine de nezdruncinată în sufletele noastre oricât ar fi de absurdă. Sufletul ține cu orice preț să se respecte pe sine înșuși și de aceea nu va admite niciodată, nici măcar în singurătate, că slujește unei credințe care are în vedere interesele materiale sau prestigiul care decurge din ea. Iar diavolul tatăl minciunii, este la îndemână pentru a servui fiecăruia argumente suficiente care să dovedească și celui în cauză și altora că trăiește pentru un ideal. Deși adevărul gol-goluț, adevărul crud, este că trăiește nu pentru ideal, ci din ideal. Dar cine-i de ajuns de excusit, pentru a descoperi toate întortochierile și înșelătoriile sufletului omenesc, căruia îi place să se arate neprihenit înaintea oamenilor, dar care este păcătos prin însăși structura lui. Suntem minciuni întrucripate, suntem, așa cum spune Scriptura, niște netrebnici. Acela căruia îi s-au descoperit aceste lucruri, înțelege lesne haosul din noi, și din lume. într o mașină stricată, cum este aceea sufletului nostru, care reușește să deformeze și să întineze tot ce este bun, dovadă ce dezbinări și ură și răutate și prefăcătorie stăruiesc între cei care cred, dacă nu s-au pocăit cu adevărat, dacă nu s-a produs în ei mare revoluție sufletească nașterii din nou. Așadar, cum am spus Într-o mașină stricată cum este aceea sufletului nostru, care reușește să deformeze și să întineze tot ce este bun, oamenii pun în răutatea lor un conținut rău ca minciună voită, curvie, ucidere, crevetire, înșelătorie și toate celelalte păcate. Sufletul devine în felul acesta o adevărată prăpastie de răutate, o prăpastie întunecată și adâncă. Gâtlejul oamenilor devine, după scriptură, un mormânt deschis. Îmi dau seama, iubiți ascultători, că pentru unii dintre noi, probabil, va fi puțin mai dificil să urmărim gândirea acestui om, o gândire foarte adâncă. Este un om foarte dotat și a penetrat sistemul acesta al gândirii umane, probabil mai adânc decât cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți. Un adevăr, însă, este accesibil fiecărei minți omenești indiferent de nivelul de cultură pe care îl are și, respectiv, potențialul său de înțelegere, și anume, dacă Dumnezeu a trebuit să-L dea pe Domnul Iisus Hristos la moarte atunci când s-a încărcat cu păcatele noastre, înseamnă că sufletul nostru, în afară de blestem și moarte în mormânt, nu mai poate fi bun de absolut nimic. Credem noi că n-ar fi făcut Dumnezeu o intervenție miraculoasă să-și scape pe Fiul Său atunci când s-a încărcat cu păcatele noastre? Hotărât lucru ar fi făcut. Dovada însă a stricăciunii irecuperabile a sufletului nostru iese cu atât mai evidentă prin faptul că atunci când Domnul Iisus a încărcat cu el, nici el n-a putut fi salvat, ci a trebuit să fie blestemat pe lemn și coborât în mormânt, unde sufletul nostru vechi, unde firea noastră veche, rămâne îngropată pentru veci. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai arătat cât este de stricat sufletul nostru și mulțumim că în același timp ai pregătit un mijloc de scăpare, că n-ai precupețit pe singurul tău fiu pe care l-ai dat pentru noi. Binecuvintează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, în așa o natură, încât noi să înțelegem bine stricăciunea sufletului nostru, alături de aceasta să înțelegem dragostea ta mare față de noi dându pe Domnul Hristos și ca o concluzie la aceste două adevăruri să-L primim în inima noastră pe Domnul Isus Hristos și prin El, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să putem să te slujim așa cum ți se cuvine, spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 29 al capitolului 20 din Evanghelia după Luca, unde citim. Au fost dar șapte frați. Cel din s-a însurat și a murit fără copii. Cei dintre noi care urmărim în mod obișnuit emisiunile de radio, ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care niște saduchei care nu cred în viere au venit la Domnul Isus ca să-L ispitească. În versetul 28 au venit cu un verset din scriptură prin care chipurile vreau să încuie, așa cum zicem noi o formulă, pe Domnul Isus și au spus așa. Iată ce ne-a scris Moise, dacă moare fratele cuiva în nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Iar în versetul pe care l-am citit și pe care îl analizăm acum asupra căruia medităm, spune Au fost dar șapte frați, cel din s-a însurat și a murit fără copii. Versetul acesta și următoarele două formează o pildă inventată și spusă de saduchei mult exagerată, agățată de un loc din scriptură ca să le slujească drept armă de atac împotriva Domnului Isus. Pilda aceasta, ca și izvor de unde a răsărit, este mincinosă, dincolo chiar de hotarul bazmelor. Șapte frați care au murit unul după altul. Luând fiecare de nevastă femeia primului frate care a murit, așa ceva nu e cu putință. Când îți aduni argumente împotriva adevărului, fie că le iei din scriptură sau din altă parte, să știi de la început, ești sortit în Lasă-te mai bine tu birui de adevăr și atunci vei fi fericit. Deci, Saduchei au spus, au fost șapte frați, cel din tâi s-a însurat și a murit. Chiar din pilda aceasta exagerată a saducheilor, putem învăța ceva în legătură cu adevărul vieții. Fiii adevărului găsesc totdeauna lucruri care întăresc adevărul, chiar dacă sunt spuse de gura diavolului care este tatăl minciunii. Fii minciunii, nici chiar din gura Domnului sus adevărul, nu găsesc nimic însă spre folosul lor, pentru că ei sunt fii ai minciunii. Cel din tâi s-a însurat și a murit. Dragul meu, este bine să știi că orice vei face, până la urmă și tu vei muri. Cum vei muri? Aici este marea întrebare. Nu mai departe decât în ziua de ieri am participat la serviciul de înmormântare a unei credincioase care a plecat din viața aceasta neîmpăcată cu o de-a ei. Spunea că nu are nimic împotriva vecinei, dar nu poate să o vadă în ochi, nu suferă să o vadă călcându pragul casei. Se întrebau cei care știau despre situația aceasta, ce va fi cu ea. Nici eu nu știu, domnul știe. În ce o privește pe dumnea ei, cea care a plecat, socotelile acum sunt încheiate. Nu mai poate schimba nimic, dar noi, care am rămas încă în viață și care avem încă posibilitatea și timpul să ne împăcăm, cu cei cu care suntem certați, să facem bine și să luăm aminte. Chiar faptul că acum auzim încă o dată acest adevăr, această avertizare din partea Domnului, ne va apăsa în ziua judecății, dacă nu luăm atitudine, să ne grăbim acum și să punem la punct toate problemele pe care le avem cu frații, surorile, neamurile, vecinii, noștri mai apropiați sau mai îndepărtați, pentru ca nu cumva să plecăm din viața aceasta împăcați și să trebuie să dăm socoteale înaintea Dumnezeului Celui Viu. Că nimeni nu moștenește pământul și că toți plecăm este un lucru bine știut de toată lumea, chiar dacă nu vrem să-L recunoaștem. Cum plecăm însă, asta ține de noi, de fiecare în parte. Dacă te apropii de Domnul Isus cu credință și pocăință, primindu-L ca pe mântuitorul tău personal, care te izbăvește din toate nevoile, din toate problemele vieții, care te ajută să iubești pe toți care ți-au făcut rău cum El însuși a iubit chiar și pe restignitorii Lui, dacă ei, deci, dacă te apropii de Domnul să în felul acesta, atunci moartea nu va mai fi pentru tine o mare groază, ci trecerea într-o altă stare, o stare de fericire veșnică. Cel din s-a însurat și a murit fără copii. Vin să și spune aici. Iată altă latură a adevărului vieții. Moartea cu copii, cu urmași, și moartea fără copii, adică moartea cu rod și moartea fără rod. Cum vom muri? Credincios al Domnului Isus, fratele meu, trebuie să ne cunoaștem bine rostul pe pământ. Noi suntem lăsați aici, în lumea morții, ca purtători ai seminței vii, adică să lăsăm urmași. Și într-un fel și altul. Viața trebuie să fie asigurată. Fiecare ființă are menirea aceasta din partea lui Dumnezeu și anume să ducă viața mai departe. Cu ocazia întemeierii familiei, Domnul Dumnezeu a zis creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. El așa a spus și ce a spus atunci este valabil și astăzi. Păcat trist pentru noi că noi găsim că este mai bine să oprim nașterea de copii și ducerea vieții mai departe. Va fi o zi a socotelilor și pentru asta. Din punct de vedere duhovnicesc vorbind, este tot așa. Fiecare credincios trebuie să ducă mai departe sămânța vieții celei noi, să poarte în el pe Hristos și să-L ducă pretutindeni pe unde este dat să-și trăiască viața aceasta trecătoare. În versetul 30, Saducheia aceștia care au mutilat, au interpretat greșit versetul din Scriptură pentru ca să poată ispiti pe Domnul sus, continuă. Pe lui a luat al doilea. Muri și el fără copii. Iată un gând duhovnicesc de aici. Cu ceea ce nu este al tău, nu poți realiza nimic și mai ales nu poți să porți ștafeta vieții și să o dai mai departe ei, deci cu exemplu lor exagerat, vin și spun pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. Așa după cum am studiat deja în versetul 28, asta era o rânduială stabilită de Moise în timpul Vechiului Testament, rânduială care își are însemnătatea ei. Deci nu era a lui nevasta, ci a celui ce murise și din pricina aceasta n-a putut să dea viață prin ea. Dacă Dumnezeu nu este, dacă Dumnezeu nu devine prin credință Dumnezeul meu, nu pot realiza nimic pentru veșnicia mea. El trebuie să-mi devină tată prin nașterea mea din nou, prin credința în Domnul Isus, ca să pot avea viață nouă, dacă vreau să pot rodi roada Duhului Sfânt ca să pot lăsa în urma mea viață. Deci nu merge cu pocăința tatălui meu, a mamei mele, a strămoșilor mei, ci trebuie eu însumi să am nașterea din nou, să-l am eu de tată pe Dumnezeu și atunci, tatăl meu fiind Dumnezeu cel viu, pot și eu să dau naștere în continuare la suflete vii. Dacă Domnul Isus Hristos nu este mântuitorul meu personal, dacă nu l-am primit în mod conștient ca mântuitor prin credința în jertfa lui răscumpărătoare, atunci nu pot avea viață, căci numai cine are pe fiul prin credință are viața veșnică. Așa scrie la Ioan 3:36, la Ioan 6:47. Deci cine are pe fiul, pe fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Repetăm. Numai cu ceea ce este al tău Poți să faci rezultate. Numai cu ceea ce este al tău îți poți păstra și apăra viața. Numai cu gura ta poți mânca, cu picioarele tale poți merge, numai cu Dumnezeul tău poți ajunge la mântuire, fericire și roadă plăcută și datătoare de viață. Cu ceea ce este al altuia nu poți face nimic. Deci, să spuneau, pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. O, Dumnezeul meu, Tatăl meu din cer, Tu m-ai lăsat în lume ca să duc mai departe să vieții celei noi. Aprinde tu în mine zilnic focul vieții ca să pot aprinde și eu la rândul meu pe alții și așa să se întindă viața ta ceea ce aici pe pământ. Numai cu ceea ce mi dai tu, în mod direct personal. Ca să devină al meu, pot să trăiesc și să rodesc cu adevărat. Mulțumesc că tu ai început lucrarea ta în mine și prin mine și tot ce începi încep tu, duci la bun sfârșit. Amin. Continuând pilda lor, aceea ieșită din comun, Saducheii spun în versetul 31. A luat-o și al treilea și tot așa cei șapte și au murit fără să lase copii. În versetele următoare vom vedea concluzia la care au vrut ei să ajungă și cum vreau chipurile să încolțească pe Domnul Isus. Haideți acum să vorbim puțin peste marginea acestui verset care spune A luat-o și al treilea și tot așa cei șapte și-au murit fără să lase copii. Vedeți, numai în lumea păcatului pot fi lucrări și ființe fără rod. În lumea sfințeniei, adică în împărăția lui Dumnezeu, unde Duhul Sfânt fecundează totul nimic, nu rămâne fără rod binecuvântat. Toate lucrările noastre, care nu poartă rod spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea și desăvârșirea sufletelor, nu au fost făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu au fost fecundate de El. Rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi, copiii săi, este arătarea chipului său în ființa noastră și pecetluirea oricărei lucrări pe care o facem, sau a oricărei vorbiri pe care o rostim, cu pecetea felului său de a fi. Aceasta înseamnă să aduni împreună cu el, așa cum spune Domnul Isus la Matei 12 30. A luat-o și al treilea și tot așa cei șapte și-au murit fără să lase copii. Luând lucrurile în înțeles duhovnicesc, toți frații, adică toți răscumpărații Domnului, Trebuie să fie interesați în păstrarea și continuarea vieții duhovnicești, adică în mulțirea credincioșilor pe pământ. Ce alt cel mai însemnat au ei aici în lume? Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, toți trebuie să fim uniți, să fim liberi de orice preocupări personale și să ne avântăm cu toată ființa în lucru și în luptă. Cei cu inima împărțită nu pot face nimic. Niciun rod duhovnicesc nu se vede în urma lor. Dumnezeu ne vrea numai pentru sine, primind în întregime voia Lui în noi, ca să ne poată pune apoi în măreața sa lucrare. Fericirea noastră atârnă de predarea noastră totală în mâna Domnului. Iată ce spun mai departe Saduchei în versetul 32. La urma tuturor a murit și femeia. Avem așadar după prezentarea sa, Ducheilor, șapte frați care au murit, toți unul după altul, lăsând fiecare nevasta celuilalt, și la urmă de tot a murit și femeia, spuniei. ei. Moartea, iată care este ținta la care ajung toți cei născuți din pământ și care au trăit numai cu ce dă pământul. Moartea, acesta e sfârșitul tuturor lucrărilor celor născuți din pământ și care au avut în vedere numai pământul. Moartea, aceasta e soarta materiei aflată sub stăpânirea păcatului. La urma tuturor a murit și femeia. Ia seama, dragul meu, oricine ai fi tu în lume, căci la urmă și pentru tine vine moartea. Nu te lăuda cu tinerețea ta, cu puterea și înțelepciunea ta, cu bogăția și rangul tău, cu frumusețea ta, căci pentru moarte acestea nu sunt piedici. Ea trece peste toate ca peste nimic și vine, te ia și te duce în împărăția ei sub privirile îngrozite și neputincioase ale celor din jurul tău în care te încredei. Când îți faci un plan, gândește-te bine. Ce va fi la urmă? Când vrei să iei vreo hotărâre, gândește-te, ce va fi la urmă? Când te lupți împotriva aproapelui ca să-l stăpânești, când nu poți să-l suferi, gândește-te, cum va fi la urmă? La urma tuturor a murit și femeia. Un înțelept din lume spune așa, nu putem privi țintă nici soarele, nici moartea. Așa se vorbește numai pe tărâmul necredinței eteremul credinței însă altfel sună vorba spune așa Pavel Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc avem o clădire încep de la Dumnezeu o casă care nu este făcută de mână ci este veșnică și gemem în cortul acesta plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc așa spunea marele al credinței apostol Pavel tot el scria cu litere de foc fraților din Filipii pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Numai când trăiești în Hristos și pentru Hristos, moartea îți este un câștig. Știu că asta sună foarte ciudat în urechile multora, dar cine are pe Hristos cel veșnic, acela poate să vorbească în felul acesta ca și Pavel, a trăi pentru mine este Hristos, iar a muri este un câștig. Numai în Hristos, când ai intrat în el prin credință, ți-a dispărut teama morții și abia atunci îți cunoști rostul vieții pe pământ. În Hristos intri, adică îl urmezi, intri în felul lui de-a fi, după ce te lepezi de tine însuți, când îți dai morții eul tău plăcerile tale cele vechi. Deci, ca să scapi de frica morții, dă-ți eul, firea ta cea veche, la moarte în tot timpul. Domnul Isus vorbind despre clipa răstignirii spune că am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se întâmple lucrul acesta. Domnul Isus știa că prin moartea aceea termină cu firea noastră veche și ne aduce o fericire veșnică și totodată el se înalță slăvit la Tatăl. În Hristos înțelegi rostul la toate și rostul vieții și rostul morții. În afara lui Hristos. Este groaza întunericului și întunericul groazei. În Cristos, planurile tale sunt lumină, hotărârile tale sunt adevăr ceresc și luptele tale sunt viață și dragoste. Pentru tine, cuvintele acestea, la urma tuturor, nu vor fi a murit, ci pentru tine, cuvintele acestea vor fi, la urma tuturor, moartea a fost înghițită de biruință pentru că Cristos. Este biruitorul morții slăvit, fie în numele Lui Cel Minunat. Amin. Iubiți ascultători, cu acest tregă de biruință minunat, întemeiat pe adevărul vieții, care este Domnul Iisus Hristos, anunțăm încheierea programului L236 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, să fie și să rămâne în noi De acum și pentru toți vecii Amin Când tribița Domnului va anunța judeca ta Și dimineața cea frumos a venit Iar cei răscumpărați La acel liman s-o raduna Când să cită numele acolo Căci di.